Іван Франко, Сойчене Крило Із записок від Людька Завтра Новий рік, і заразом сорокові роковини моїх уродин Подвійний празник, а бодай подвійний пам'ятковий день І я надумав встрітити його незвичайно, празднично Ха-ха-ха, празднично Що таке праздничне зустрічання Нового року? Шумне товариство, молоді жіночі голоси, мов срібні дзвоники. Страшні панове гудуть, мов дуби в теплому вітрі, світло салону, звуки фортеп'яна, хор пісні, сола, декламація брава, оплески, жарти, кришталева чаша, срібна, як криш, наближається північ. Починає бити дванадцята. Всі підносять чарки, вихиляють душком, а батько родини кидає свою додолу. Нехай так пропадає всяка турбота. Брень, і раптом гаснуть світла. Всі запирають у собі дух, Бам-бам-бам, числять до дванадцяти, Нехай жиє новий рік, Нехай сяє нове щастя, світла, музика, Пісні, нові чарки, нові тости, поцілує радість і стиски рук. Діти, діти, та що там балакати? І я там був, мед пиво пив. І я колись зустрічав отак всю вручисту хвилю, сміявся і радувався на зустріч тій примані, що зветься Новим роком. І до мене простягалися теплі руки, сміялися блискучі очі, шептали солодкі слова не одні малинові уста. І я вірив, мріяв, любив, тонув душею в рожевім тумані, будував золоті замки на вітрі, вважав окрасою життя те, що було лише конвенціальною брехнею. Минулося. Сороковий рік життя – так як і 39-й, і 38-й починатиму зовсім інакше. Відлюдьком, самітником. Та цим разом попробую празничніше, краще, гармонійніше розпочати його як двох попередніх років. Поперед усього до чорта меланхолію.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 «Сьогоднішній праздник буде заразом перший тріумф мого нового світогляду, нової життєвої норми. А ця норма – старе Горацієве. Зберегти рівновагу духу. Без оптимізму, без зайвих надій, бо оптимізм – це праздник дитячої наївності, що бачить у житті те, чого нема, і надіється того, чого життя не може дати». Без песимізму, бо песимізм – це празник хворобливої малодушності, це свідоцтво божества, яке сам собі виставляє чоловік. Без зайвої байдужості і без зайвого ентузіазму. Без зайвого завзяття та жорстокості в життєвій боротьбі, але й без недбальства та слямазарності. У всьому розумно, оглядно, помірковано і поперед усього спокійно-спокійно, як годиться сорокалітньому мужеві.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 Жити для самого себе, самим собою, самому в собі. Життя – самий скарб, мій власний, одинокий, якого найменшої частинки одної мінутки не гідні заплатити мені всі скарби світу. Ніхто не має право жадати від мене найменшої жертви з того скарбу, так як я не жадаю такої жертви ні від кого». Суспільність, держава, народ. усе це подвійні кайдани. Один ланцюг укований із твердого заліза насилля, а другий паралельний із ним виплетений із кам'яної павутини конвенціальної брехні. Один в'яже тіло, другий душу. А оба з одною метою опутати, прикрутити, обезличити і упідлити високий вольний витвір природи, людську одиницю.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 щоб шарпати слухи ворогів і будити завість завидющих. Це тріумф дикунів, негідний освіченого чоловіка. Мій тріумф тихий і ясний, як погідний літній вечір. Мій тріумф немає ворогів і не будеть нічієї зависті». Та він правдивий, глибокий і тривкий. Він не моментальний, не вислід шаленої боротьби і зусилля, це моє щоденне життя, але піднесене до другого ступеня, осяяне подвійним сонцем, напояне красою і гармонією. Я витворив собі оте життя як нездобуту твердиню, в якій живу й паную, з якої маю широкий вигляд на весь світ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 Всі вони поважають мене, але ніхто з них не має доступу до свята святая святих. Нікому я не відкриваю своєї душі. Та й сказати по правді, ніхто з них не виявляє надмірної охоти заглядати в мою душу. Таких надмірно цікавих я вмію швидко висунути поза клямру своєї знайомості. І ніхто з тих, що кланяються мені на вулиці, стискають мою руку в кав'ярні, радяться за мною в бюрі, ані не догадується, що у мене поза тим конвенціальним шаблоновим життям є своє, інше, окреме. Ніхто не підозріває, втім, в сухім формалістці та реалістці, духовного сибарита, артиста, що плекає одну штуку для штуки – вмілість жити. Ось тут, у тім затишнім кабінеті, обставленим хоч і небагато, та по моїй уподобі, я сам свій пан. Тут світ і поезія мого життя, тут я можу бути раз дитиною, другий раз героєм, а все самим собою. З оцін глядить на мене артистично виконані портрети великих майстрів у штуці життя – Гьоти Емерсона Реськіна. На поличках стоять мої улюблені книги в гарних оправах. На постаменті в кутику мармурова подобизна старинної статуї хлопчика, що витягає собі терен із ноги, а скрізь по столиках цвіти – хризантеми. Мої улюблені хризантеми різних кольорів і різних відмін. А на бюрку розложена тека з моїм дневником. А у бік бюрка – столик, застелений, уквітчений, їй-богу. Сьогодні не лише листки барвінку, а й сині його квітки –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 Збиточник Івась, думав, що і вона буде, що без неї празник не празник, і Новий рік не Новий рік. Помилився, хлопче, минулося моє гречане. Тепер вона вже не манить мене до себе, хоч би яка була. Попробуємо обійтися без неї. І думаю, що моя радість буде не менша, та в усякому разі глибша, чистіша, як би була з нею. А то, хто її вгадає? Від часу моєї останньої романтичної історії, то і там, у Лісничівці, перед трьома роками на мене не раз находить дивне відчуття. Коли до мене сміється, зо мною говорить, залицяється молода дівчина, особливо брунетка. Мені все здається, що шкіра і м'ясо, і нерви на її лиці робляться прозірчаті, і до мене вишкіряє зуби страшна труп'яча голова. Іноді в такій хвилі мене всього обдасть морозу. Чи це знак, що я старіюся? Чи може щось інше? Та го! Який-то денний порядок нинішнього вечора я уложив собі. На такі праздничні вечори я все укладаю собі наперед денний порядок з тою, одначе, умовою, що вільно мені зовсім не держатися його. Маю подвійну приємність. Укладаючи точку за точкою, смакую в думках кожну з них, а потім, переміняючи їх, любуюся новими комбінаціями в виконанні. Перша точка – Розсінієва увертюра до Вільгельма Телля виконана на фізгармонії. Моя улюблена композиція вводить мене, звичайно, у поважний та притім бадьорий настрій. Потім оглянемо хризантеми, обнюхаємо геліотропи та туберози в салоні. Вони бідні, давно ждуть мене і сьогодні, як невмисно порозцвіталися в повній красі. Потім вип'ємо й закусимо, потім прочитаємо новий номер – Номер 606, а властиву Альдову статтю про Христа, що то такий майстер стилю і такий хоробливо новочасний чоловік сказав нового на цю тему. Потім, ах, а яка тепер година? Сьома. Ну, до 12-ї на все ще буде час. І ще переглянемо свіжі ілюстрації і артистичний вісник. Дбай, добрі люди за нас, грішних, щоб ми не нудьгували. А коли нічого не знайдемо в тій куполі паперу, то у нас іще інша розкішна сьогодні прилагоджена: цілий гарнітур нових валків до фонографа з піснями і розмовами різних знаменитостей. Послухаю, як із парламентарної трибуни гримить Жорес, як у крузі приятелів розмовляє Габріель Дануціо про потребу плекання краси серед нас, молодих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 Отже, потім почне бити дванадцята година, і тоді дзінь-дзінь-дзінь. А це що? Дзвінок у передпокою? Всю пору? До мене хтось? Це не може бути. Ну, розуміється, нікого не приймаю. Хто має право сьогодні вдаратися до мене і заколочувати мені мій порядок? І позбавляти мене моїх тихих, чесно зароблених і без нічої кривди осягнених радощів? Тихі кроки в салоні. Це ти Івасю, Васю, я. А хто там дзвонив?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 Ось тут передо мною запечатаний лист на твоє ім'я з невідомого місця, писаний невідомою тобі рукою. Це все-таки якась тайна містерія, загадка. Люблю такі містерії, бо моє життя тепер немає ніяких. Моє життя, як проста, широка, вигідна, гарними деревами, обсаджена алея, що веде... Тьфу, що се я? З якої речі я буду сьогодні згадувати про те, що лишається на кінці тої алеї? На кінці кожної життєвої дороги, чи вона проста алея, чи крута, камниста, чи вибоїста стежка? Лишімо все, воно нас не мине, а самохід літати туди немає ніякої потреби. Але лист, що в ньому може бути багато випадкового?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 Ключик, не ключик, монета, не монета, ну, відчинимо і побачимо. Де ножниці? А може не відчиняти? Може цей лист, що тепер лежить іще так спокійно, і лише принадний своєю таємницею, по відчиненні стратить увесь свій чар, зробиться коробкою пандори, з якої поповзуть гадюки, що затрують моє життя, знівичать мою твердиню, а щонайменше збентежить і розворушить моє нинішнє свято».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 Він згорів би і поніс би всі свої тайники в безмірний простір, назад туди, відкуди прийшов. А я лишився б з затаєним у душі почуттям іще одної нерозв'язаної загадки. Та й годі. Нерозв'язана загадка цікавить, навіває жаль або тугу, все те приємні почуття. Розв'язана може зранити або вбити».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 А коли так, то чого мені боятися її? Але чого ж тремтить моя рука, держачи ножниці? Чого стискається серце якимось тривожним прочуттям? Так і є. Це якийсь фатальний лист, без виразного наказу моєї волі, якимось механічним відрухом рука відчинила його. Тонесенький пасочок з краю відкроєний, загадка відкрита. І коли у тебе є ще якийсь арсенал оруж'я проти мене, «Доле, коли ти якраз сьогодні перед Новим Роком і з другого кінця світу, з далекого порт Артура навела ворожі батареї на мене, то стріляй. Поборемося. Лист відчинений. Лист. неждана кореспонденція. Нема окремої конверти і ніякої передачі. Значить, до мене. Хто це може писати? Датово на порт Артура в вересні. Якраз чверть року пройшло». Міг би цей пакетик оповісти дещо, як то йому треба перебиратися через японського блогу. Але хто пише? Підпис «Твоя Сойка». Що це значить? Ніякої Сойки, Боже мій, і Сойчини Крило в листі. Та не вже би? Не вже вона? Та, яку я від трьох літ споминаю між помершими». Та, якої нагле і загадкове щезнення вігнало в гріб її батька, а мене випхнуло з кипучої течії громадської праці і загнало в цю тиху відлюдну пристань. Вона в останніх днях нашого товаришування любила називати себе Сойкою, і все дразнило мене тою Сойкою, що гніздилася перед моїм вікном, поки вона не вбила її. Невже все з тої самої Сойки крило?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 «Дурню, дурню, мелиш язиком таке, чого не можеш сповнити. Хіба ти здобувся б на те, щоб тепер зараз спалити цей лист її писання, не прочитавши його?» «Фаталізм. Лист прочитаю, хоч би моє серце мало тріснути з гніву, жалюче з обурення. Чи тямош мене? Ха-ха-ха, ха-ха-ха, тямош мій сміх. Ти колись любив його слухати, чув його здалека і приходив до мене. Чи чуєш його тепер через океани та степи та гори? Чи тремтить він у твоїм вусі разом з шумом вітру? Чи мерехтить разом із промінням заходового сонця? Ха-ха-ха, ха-ха-ха, чи тямиш мене? Тями ж ту весну з її пурпуровими сходами сонця, з її теплом і ясністю, з її бурями, мов сварки закоханих, з її громами, мов крики любих дітей, що пустують у широких покоях. Все я була ж той ліс з його полянами й гущавинами, з його стежками й лініями, з його зрубами та хащами, де стояли високі квітки з тужливо похиленими головками, де до сонця грали тисячі сверчків, а в повітрі бриніли мільйони мушок, а в затишках гніздилися рої співучих пташок, а по полянах паслися ясноокі серни, а скрізь розлита була величезна гармонія. І життя його йшло рівним, могутнім ритмом, Що передавався душам людським. Тями ж той ліс, Мій рідний ліс, якого нема другого в світі. Все не був ліс, це я була. Тяма ту ліснічівку в самій середині того лісу. До неї сходилися всі лісові дороги, як артерії до сонця, а з неї виходив лад і порядок, і сильна воля на всі окраїни лісу. А в ній кублилося тихі, відлюдне життя старого батька і молодої дівчини. Лунали голосні різки з золотого серця, пливучі, мужицькі слова і ще голосніші, дзвінкіші сміхи і спів дівчини постійки. Тямш її, це я була. Чи тямиш мене? Тямиш ту поляну, де ми уперве здебалися. Я була в зеленій стрілецькій курці з Лефушівкою через плече, з гутором свіжого застріленням у торбі, з виставкою в губах. Тямиш, як ти витріщив на мене очі, побачивши мене, а я розреготалася, побачивши твоє зачудування. А ти був у простій блузі, підперезаний ременем, блідий і ще від недавно відсидженої тюрми з утомленим помернілим лицем, «З крисатим капелюхом, насуненим на чоло».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 Всю свою молодість, і ночував тут не раз з кіньми, і вештовся скрізь по лісі ранками і вечорами, і ніколи не видав, ані не чував готура. А я, сміючися, казала, що все задля мене завелися тут готури, зваблені моїм сміхом і моїм свистом, і що я чарівниця, і прошу тебе берегтися мене. Ха-ха-ха, пригадуєш тепер? Все я була.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 Штафажа, були декорації для моєї ролі, яку я хотіла відіграти перед тобою, щоб лишити у твоїй душі незатерте, незабутнє, високоартистичне враження, таке враження, де ілюзія ані на волосок не різнилася від найпоетичнішої дійсності. Ха-ха-ха, пане артисти, вдячний ти мені за мою ролю. Годі читати. Всього занадто. Чи ти ворона, що дереш горло своїм ненастанним, чи тямиш, чи тямиш, і сама знаєш, що тямлю? Та, мабуть, не знаєш, як тямлю. Гарнесенько зібрав усі спомени, як кісточки зі спаленого покійника, зложив їх штучно-точну урну з карнеолю і поставив далеко в куток свого серця. Нехай стоїть, нехай буде, як оздоба, а не як завада в житті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 Одіваєш її м'ясом і шкірою, наливаєш кров'ю і соками і надихаєш своїм огняним демонським духом І ще й регочешся, мов, упириться, і показуєш мені ті постаті І верещиш при кожніє своє ненависне, чи тямиш мене, се я була Женщину, демони, чого тобі треба від мене? Чого ти взялася мучити мене? Що я в своїм житті зробив тобі яке лихо, я віддав тобі все, що було найкраще в моїй душі, без домішки, хоч би атомика низького, підлого, брудного, а ти погралася моїми святощами і кинула їх у болото. Я вірю у тебе, як у себе самого, а ти кажеш, що лише роль грала передо мною. Я вкладав усе своє життя, всю свою душу, у кожний свій погляд, у кожне своє слово до тебе, а ти хотіла лишити мені лише незабутнє артистичне враження». «Женщину-комедіантку, прокляття на тебе! всі твої слова і сміхи і сльози – все комедія, все роля, все ошука. Та годі, я тепер досвідчений Роберт». Тепер ти дармо граєш передо мною свою роль, бо я знаю, яка її ціна і яка її вартість. Тепер я міцніше узброєний на твої стріли. Тепер я й сам сиджу за естетичними заборолами, що, мов шліфована сталь, відкидають від себе всі кулі та гранати фальшивих слів і сліз і сміхів. Говори собі, пиши собі, що хочеш. Я тепер дивлюсь на все оком естетика. Розпізнаю кожний момент фальшивої гри». І ти сміятимешся, я байдужно здвигну раменами. І де ти плакатимеш, я засміюся і скажу, ні, дитино, це не так. Тут іще того і того треба до осягнення повної ілюзії. І де ти впадеш у пафос, там я скривлю уста і скажу, твій, це вже зовсім злий смак. Говори собі, пиши собі, а я почитаю далі. Не серця на мене, мій масіно, не серця на мене. Тямиш, як я з руського Хоми перехрестила тебе на італійського Томасо, а сього здрібнила на Томасіно, а сього вкоротила на Масіно. І як ти тоді сердився на мене за те, що я протягом одної години між трьома серіями поцілую і пестощів тричі перехрестила тебе. Ти все сердився на мене. Твоя любов виявлялася головною.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 І це дразнило мене, і я нищечком постановила собі стягти тебе з п'ядисталу іронією, кпинами, сміхом, жартами. А коли ці способи не помагали, бо в тебе в душі були заборола перебутого терпіння, то я пустила в діло інші способи – сердечність, щирість і нарешті останній найсильніший свою любов. І ти не міг опертися їй, і я побідила. А ти, почуваючи свою безсильність супроти мене, супроти того людського, мужського що було в твоїй натурі, сердився на мене, на себе самого, бурчав і плив за течією. Тямишся, масіно мій. А проте не сердся, навіть тепер не сердся, коли нас розлучили оці три роки небачення». «Не докоряй мені комедіанством, не докоряй тим, що я грала роль перед тобою, хіба ж я могла інакше. Ти любиш цвіти, а приглядався ти їм, коли уважно пробував вникувати в їхню душу, в їх психологію. Ти вчений, вдумливий чоловік, ти повинен би частенько робити все».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 Ти знаєш, у якій? Вони дразнять наш зір своїми пишними кольорами, лоскочать наш дотик недрівняною ніжністю своїх листочків та чашечок, бентежать наш нюх різнорідністю та розкішними комбінаціями запахів, яких наша мова не в силі назвати, а наша наука – укласифікувати. Але їм іще цього мало. Вони не задовольняються нашими замислами, заходять у нашу душу, глибоко торкають наше естетичне почуття нечуваним багатством та різнорідністю рисунка, Своєї цілості, принадністю та таємничістю своїх руків. Адже геліотроп повертає свою головку за сонцем, адже інші світи соромливо стулять свої чашки в день, щоб сонце не висало з них пах, що розхиляють їх аж вечором. Вдумайся в їх психологію, Масіно, і докори їм вони грають роль, що кокетують, вони виставляють себе в фальшивій красоті, хіба ж вони можуть інакше».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 Я не винувата, що ти в моїм житті був тим палким сонцем, яке змушує квітку розбиватися і розпуститися, і відкрити свою чашечку, і розлити свої найкоштовніші пахощі. І признайся одверта, що перед самим собою, чи ти тоді не був щасливий, чи я не була квітчастим оазисом у твоїм житті, чи ти в нашій лісничівці не пережив найкращого літа, яке взагалі випало тобі на долю на твоїм віці». Ти сам говорив мені все тоді, а тепер по трьох роках розлуків, що скажеш? Ти осмілишся те літо за те тільки, що воно минуло? А ти ж як хотів, щоб одно лише твоє щастя зробило виймок із усього на світі і не минуло ніколи? Ти осмілишся кинути каменем на мене за те, що я покинула тебе? Гайгай, Масіно, в таким разі камінь упав би на тебе самого. Не я покинула тебе, а ти не зумів удержати мене. От що, небоже! Ти мав час у шість місяців і не зробив нічого гісінького для того. Хіба ж я тому винна, що інший за шість неділь упорівся зо мною краще. Сеяма я, Масіно, я була би мати право нарікати на тебе, проклясти тебе. Адже, признайся по щирості ж перед самим собою. Ти не вірив у мене, в мою щирість, в мою любов. Ти приймав мої пестащі, всі вияви моєго розбурханого молодого чуття з пасивністю сибарита. Нехай так! що ніжно, вдячно, але не виходячи споза заборола свого упокою, свого егоїзму. І я відчула це, Як мене боліло те, чого ти не знав і не відчуєш ніколи? Ти поганий егоїсти і сибарити. Але маєш на все кару, я покарала тебе. І коли в тебе є хоч шматочок людського серця в грудях, ти мусив відчути ту кару і мусиш іще не так, не так відчути її. Та проте масійно не серце на мене.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 Я – освічений чоловік, матеріаліст і детермініст, і ставлю таке питання. Я вірю, що в природі ані один атом не порушиться інакше, як під впливом неминучої конечності. І я смію ще сумніватися, що людина могла поступати не так, як мусить, не так, як тягне її вічний, неохибний, хоч у всьому разі безмірно скомплікований паралелограм сили. Все тільки ми, глупі й тупі, не розуміючи законів того скомплікованого паралелограма, не добачаючи всіх тих сил, що складаються на його результат, плещемо про вольну волю, про зловолю або самоволю людини. І плачемо, коли рух по перекуті того паралелограма перейде через наше глупе невидюще егоїстичне серце і скалічить або, дай болюче, торкне його». Каже, що вона потерпіла багато. Каже, що могла б на мене нарікати, що я не зробив нічого гісінького, щоб задержати її, прикувати її до себе. Що я колисався в колисьці сибариства та егоїзму, поки вона розливала перед мною коштовні пахощі своєї першої любові. Все, все таке, що не сьогодні слід про це думати. Все може затруїти чоловікові не лише перед вечір Нового року, але навіть розкоші раю. Ні, про це годі думати. Чоловік не може доходити кожній колоді кінця, а то і умре, і не зуміє це поцілити, як казав колись Кохановський. А ми читаємо далі, може там щось веселіше буде. Посилаю тобі сойчене крило, ж ту сойку, що гніздилася на смереці перед самим вікном тої лісової хати, в якій ти проводив літо.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 Задля неї я щедила весь сойчений рід у лісі, бо боялася, щоб, стріляючи, не застрелити її. ж, як ми не раз обнявшися перед хатою, сиділи мовчки, з щасливим забутті, і дивилися на спокійне порення саї сойки в гнізді. Як вона, вичистивши гніздо, сідала в ньому і тихими розумними очима, цікаво дивилася на нас, призабавно зазираючи понад краячих гнізда та повертаючи головку. Її очі мали якийсь магічний вплив на тебе. В таких хвилях ти цілував що пригортав мене до серця сильніше, і з твоїх уст лилися слова, що будили для мене, мов роса для зв'яленої квітки. В таких хвилях мені здавалося, що заглядаю в твою душу, а крізь неї в якийсь величний світ, повний чудес і невиданої пишноти.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 І в тій хвилі я побачила, як ізсередини твоя рука відсуває вікно. Вона збудила тебе, а не я. Ні, я не могла стерпіти цього. Я зайшла з мерічками за вугол твоєї хати, підвела стрільбу до ока. І поки навісна сойка все ще скрикотала, сидячи на гілці, я вицілила. Гукнув вистріл, сипнуло вгору дрібненькі пір'я, і моя суперниця ще тріпочучи крильми і лапками, мов грудка, скотилася вниз. «Ти вибіг з хати, ти був увесь блідий, побачив же мене, ти не всміхнувся, ти простяг мені, як, звичайно, обох рук, тільки з якимось докором у голосі запитав. «Манюсю, а це що таке? Ти забила нашу сойку?» А в мене в хвилі вистрілу вже зайшла реакція в душі. Мої руки дрижали, я вхопила мертву пташину і почала цілувати її закровавлену головку. Потім розплакалася». Тямиш, як ти обтирав мені соючину кров із уст, і поцілував мої уста, і цить мене. А того такий не допитався, за що я забила сойку. А на обід ми з'їли її смажено, і сміялися, тямеш, але я тоді вже знала, що нам не бути в парі, що та сойка, то наша розлучниця. Я заховала її крильця, поклала її між обложки і картки свого молитовника і не розставалася з ними ніколи. Отак за мною заїхали вони аж сюди, до порт Артура. А тепер посилаю тобі одно з них. Здається мені, що все летить до тебе половина моєї душі, а як одна половина залетить, то від тієї душі буде залежати, чи прилетить і друга». Коли в твоїм серці є ще хоч іскра любові до мене, хоч крапелиночка бажання побачити мене, то це буде та сила, яка притягне її друге крило, другу половину моєї душі до тебе. Летиш, Сойко, в далекий світ, до того, що любив слухати твого скреку, то любив дивитися в твої очі. Задріпочи оцим крилом над його душею і роздуй те, що там тліє ще під попелом байдужності та розчарувань. Навій на нього солодкі мрії, любі спомини, розборушив його серце, щоб забилося невимовною тугою, запали в його очах блискучі іскри, щоб горіли, як дорогі брилянти, і потім угаси їх слізьми, мов перлами та пташиними кришталями. Та коли він зворушений запитає тебе, а де ж ти бувала, а що ж ти чувала, то мовчи, мовчи. «Падаєте в сентиментальність, шановна пані, вона шкодить вам. Поетичні вислови та сльозоточиві фрази не долиця вам. Того писання ще груба пачка. Вже восьма вибила. Як воно все таке саме, то зачинає бути нудне. Не варто було і трудитися писати таку пустомельщину. Все-се, коли сказати вам по правді, панну манню, ані крихти не зворушує мене, бо все-се слова-фразеологія». Правдивого чуття в тім нема от що, а я занадто старий воробець, щоб дав зловити себе на полову. Ваша історія з сойкою зовсім не до речі приточена. І містику якусь із тим крилом ви не до речі підпускаєте, се малим дітям та старим пряхам до лиця, а не вам і зі мною, панну маню. Почитаю ще трохи далі, коли й там таке саме то покину. Не буду дочитувати. Або лишу на завтра, або зараз кину вогонь. Не цікаво. А от волки повставляю до фонографа, послухаю Габріеля Дануцьо, або Дузе, або красуню Клео. Все буде зовсім інша забава, ніж нудне сентиментальне балакання тої авантюрниці спорт Артура. Ну, лише що там далі, пише. Я знаю, Масіно, ти не любиш сентиментальності, і тебе... Вже занудило те балакання без змісту. І ти питаєш себе, чого вона хоче, чого чіпляєшся. І чи до віку думає натуркувати мені голову своїми катеринковими читтями, що знаєш. «Се чорт, не женщина!» Зауважую, що вона, пишучи все, немов душею розмовляла зо мною. І укладаючи свої фрази рівночасно своїми ящірчачими очима, слідила кожний рух моєї душі». Вела за мною нечутний діалог і зараз же відповідає на кожний заміт, що ворушиться в моїй душі. Повна пошана. Це також талант. Чи може якась інша сила? А може лише привичка, віртуостство? Ну та читаємо далі, побачимо, чи вміє вона промовляти іншим тоном, бо все очевидно заподіває її остання рефлексія».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 Але йому недовго жити. В останнім штурмі куля відірвала йому обі ноги, і тепер він лежить безнадійно хворий, лежить і конає отеє вже другий тиждень. Я сиджу біля нього замість сестри милосердня. Дні й ночі пильную його, а у вільних хвилях пишу тобі оцей лист. «Коли то сказано, то давить серце, я хоч на папері сміюся до тебе»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 Хоч до тебе, мосіну мій. Я не спекулюю ні на що, не надіюся нічого від тебе, не хочу каптувати себе для тебе. Мені байдуже, чи ти приймеш мене, чи ти привітаєш мене, чи відіпхнеш мене. Байдуже, я хочу лише побачити тебе, ще раз тиснути твою руку, а потім байдуже. Бачиш, яка фанатистка, романтичка. Ти сказав би глупа сойка.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 Серце запеклося і не м'якло ані разу. Аж тепер ніч, тихо, ясно. Осінні пахущі лються крізь відчинене вікно разом із теплом ночі. Далеко грає море, а по його хвилях танцюють роями дрібненькі світла та час від часу пересуваються величезні світляні стовпи. Все рефлектори слідять, чи не підкрадається японець. Мій хорить спить важким напівмертвим сном. Над ним плаче тінь його далекої матері. «Я свобідна. В тій самій кімнатці відділена лише параваником від його ліжка. Сиджу при світлі лампи і пишу. Розмовляю з тобою, масіну мій. Тулюся до тебе, як бідна нещасна сирота, що приблукалася з далекого світу і вся терпить чи перебутого терпіння. Тулюся до тебе, і мені якось м'яко робиться на душі. Чую присутність якоїсь вищої доброї сили над собою». Тями той чудовий уступ у Біблії. Степом проходила буря, та в тій бурі не було Єгове. гуркотів грім, та в громі не було Єгове. Свистів вітер, та в вітрі не було Єгове. Голо землетрясіння, та в землетрясінні не було Єгове. Та коли прояснилося, і засіяло сонце, і повіяв легесенький легіт понад цвітами, глянь, і в подуві того леготу був Єгова. А так і я тепер в одну з рідких для мене хвиль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 «Не прошу в тебе милосердя для себе, не прошу в тебе розгрішення для своїх гріхів, нічого не прошу, лише вислухай моєї сповіді, а потім суди або не суди мене, як знаєш».